السلام عليكم وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب <تصفيق> العالمين والصلاة والسلام <الصبر> <الصبر> <الصبر> والباركة <الصبر> <الصبر> لنبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا لمن يا رب العالمين Sva pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i neka je na njegova poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa ala Alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ozhaabe i sve one koji ga slijedi do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokornu se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, ozim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala, da nam tu svoju milost prema nama poveća, blagodati prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se u našem daljem životu koristiti, da nam pomogne da ono što smo naučili također primjenimo u svome životu, jer doista samo takvo znanje će nam i biti od koristi i bit za nas. A zatim složićemo se i sjedoci smo i potvrđujemo da je u ljudskoj duši urođeno da voli onoga kojoj čini dobročinstvom. Sve mi na dunjavku, bez izuzetka, volimo da nam se daje i daruje, da nam se ukazuje dobro. Svi bez izuzetka. Pa čovjek voli takve osobe. Voli onoga komu čini dobročinstvom, komu ukazuje svoje blagodat, svoje srce veže za takve. Sviđa, poštuje, uvažava, gleda da bude u njegovej blizini i sl. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala kao našeg najvećeg dobročinitelja koji nam ukazuje najveće vlagodati, čini najveće dobročinstvo. Zasigurno nakon Allaha subhanahu wa ta'ala nema većeg dobročinitelja prema nama od naših roditelja, od naše majke i našeg babe. Nakon Allaha subhanahu wa ta'ala milosti I nakon Allahovi, subhanahu wa ta ta'ala, ljubavi nema veće milosti, nema veće ljubavi od majčinske ljubavi, majčinske milosti, svakako očeve. Stoga je u netako malom broju kur'anskih ajeta Allah subhanahu wa ta ta'ala često spomenuo, nakon svog spomena, spomenuo roditelja. Nakon što je spomenuo da samo njega istinski obožavamo, u ogromnom broju ajeta spomenuo je da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Pa kaže u suri An-Nisan, Wa'budu Allahe, wa la tušriku bihi shey'a, obil walidejni ihsana. I Allah subhanahu wa ta'la obožavajte, nikoga muravnim nesmadrajte, i roditelima svaki vid dobročinstva činite. Pa je rekao slično u suri Al-Isra, Wa qada rabbuke, alla ta'budu illa iyah, obil walidejni ihsana. I tvoj gospodar, o Muhammede, zapovije da naređuje da samo njega obožavate nikoga drugog mimo njega i da roditeljima opet svaki vid dobročinstva činite. Pa je slično Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Lukman 14. ajetu وَوَصَيْنَ لِيْنسَانَ بِوَالِ دَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَ عَلَىٰ وَهْنُ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنَ اَنِشْكُلِي وَلِوَالِ دَيْكَ إِلَيْيَ الْمَسِيرُ O poručili da roditeljima čini svaki vid dobročinstva njegova majka ga nosi njemu zdravlje trpi zatim da u toku dvije godine doji zato smo poručili čovjeku budi bude zahvalan meni i svojim roditeljima meni ćete se vratiti pa ću vas pitati za tu zahvalnost i dobro vam je poznato predanje od Ibrahima basa radijallahu anhuma kako bilježi imam Zahbi Kebaju, i Kebairu mnogi drugi Da rekao Ibn Abbas kao najinpoznatiji, najveći komentator Allahovi subhanahu wa ta'la knjige, objavljena su tri kur'anska ajeta u kojim se spominju po dvije naredbe. Ni Nijedna naredba neće biti prijimljena kod Allaha subhanahu wa ta'la bez one druge. Ukoliko se čovjeko da zove Allaho subhanahu wa ta'la u jednoj naredbi, a ne u drugoj i ona prva neće biti u kojoj se odazvao, neće biti prijimljena. Pa jedan od tih Kur'anskih ajeta va atu Allahu wa all pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku kaže Ibn Abbas onaj koji se bude pokoravao Allahu ne bude se pokoravao poslaniku i njegova pokornost Allahu neće biti primljena kod Allaha wa salata wa atu az obavljajte namaz uspostavljajte namaz i izdvajajte zekat onaj koji bude obavljao namaza ne bude izdvajao zekat kaže Ibn Abbas njegov namaz kod Allaha neće biti primljen I treći ajt je s tova i ajt sura lukman. En li, wali, wali meni i svojim raditeljima. Kaži Ibn Abbas, onaj koji bude zahvalan Allahu ne bude zahvalan svojim raditeljima, njegova zahvalnost Allahu kod Allaha djelala neće, neće biti, biti primljena. I brojni drugih kur'anskih ajati u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kao posebnu osobinu, posebnih svojih robova spomnije dobročenstvo prema raditeljima. Najbolje Allah i rogu je su vjeroviesnici i poslanići. Počemu nači također grojni kur'anski ajet, kojima se spomni u povoj osobini. Da su bili dobročinitelji prema svojim roditeljima. Pa usuri Marija min imamu dosto takvih kur'anski ajeta, kada Allah subhanahu wa ta'la spomne Yahju, na drugoj stranici spomne Yahju, aleyhi wa la nabina, salatu wa salam, pa kaže obarran bi validehi wa lemne kun jabbali I on je bio dobročinitelj prema svojim roditeljima, nije bio drzak, nije bio neposlušan. Pa spominje riječi, Allah subhanahu wa ta'ala u istoj suri Marijam, spominje riječi Isa alihi salatu wasalam, kada ga je majka donijela i kada se njej narod pobunio i kada su joj prigovorili rekli kako je ona nevaljalica, pa je ona dobila upustva što da postupi, kako da postupi, što da kaže, da li uopšte išta da govori kada susretni se sa svojim narodom račeno je da kaže da se ona zavjetovala, da neće govorit, da neće ništa progovarati, pa je ponudila njega, pa je on progovorio. I nakon što je govorio i pojasnio ko je i šta je, zbog čega je došao, zbog čega ga je Allah subhanahu ta'ala poslao, rekao je jeli, je Allah će me učiniti da budem dobročinitelj prema svojoj majci i da budem beričetan, bereketan, bereketan gdje, god, gdje god bio, pa ćemo naći brojni, vjerovijesnike, poslanike da dovem I u dobi, nakon sebe, što dobi za sebe spomnio odmah roditelje, nikoga drugog, ni ženu, ni djete, nikoga, prije njih, prvo dobi za sebe, zatim za roditelje, pa nam je poznata do Nuh, alihi salatu, v'salamu, zadnjem ajtu isto imene sura, sura Nuh, rabbi gfirli, vali vali deje, vali men dehala bajti mu'minen, valil mu'minine, valmu'minat, gospodaro, prosti meni i mojim roditeljima, i onome koji uđe u moju kuću, jer je kao vjernik i vjernic, svim vjernicima i svim vjernicama. Pa nam je poznato da je Ibrahim, alihi vala nebina salatu, sam čak dovio za svoga babu. Rekao je, nekaj je tebi selam, ja se sada rastajem od tebe, ali ću ja doviti svome gospodaru da ti oprosti. Doista je moj gospodar prema meni dobar. I mnogi, mnogi drugi kur'anski ajati u kojima se spominje da su najbolji ljudi, najodabraniji ljudi bili veliki dobročinitelji, to je bila njihova posebna osobina koja ih je krasila, da su bili dobročinitelji prema, prema svojim roditeljima. Stoga dakle i mi trebamo biti takvi. I trebamo biti svjesni veličine roditeljskog prava kod nas. Svjesni veličine roditeljskog prava kod nas. I svakome vjerniku, istinskom vjerniku je dovoljno nešto od prethodnih Kur'anskih ajeta u kojima se jasno kaže i spominje prava roditelja nakon Allahovu subhanahu wa ta'ala prava. Dakle, najveće pravo kod nas imaju naši roditelji nakon Allaha subhanahu wa ta'ala. I dakle, moramo poznavati to roditeljsko, roditeljsko pravo kod nas. Kakva prava imaju kod nas? I, I zdrav razum to potvrđuje zasigurno. Neka se sve jedan od nas malo vrati u svoje djetinstvo, ili čak prije svoga dolaska na ovaj svijet. Šta su naši roditelji za nas žrtvovali? Kada nismo bili vrijedni spomena, kada smo se nalazili u majčinom stomaku, iz mjeseca u mjesec, kako smo se razvijali, što smo više rasli, ona imala veće tegobe, veće muke. Iz mjeseca u mjesec, namaj bilo bolje, namaj bilo lakše nju i bilo teže. Pa kako je, sve jedan od nas, jeliko je oženjen, pogotovo onaj koji ima više djece, to je mogao da vidja često. Kako prelazi po sobi, po kući sa velikim bolojima, velikim mukama, pa kada dođe trenutak porođaja, nema tih muka koje se mogu uporediti sa majčinskim mukama prilikom porođaja, sa porođajnim mukama. Malte ne da je smrt vidjela svojim očima kada me i kada te je rađala. Međutim, kada te je ugledala pored sebe i čula tvoj glasić, sve je zaboravila. Sad si se osilio, kad se opasao snagom, kada si se opasao znanjem i diplomom, udovolio, sad si zaboravio sve te dane, čuvaj se dobro. Pa nakon toga, noćima i noćima nije spavala, samo da bi ti spavao, ni odmaralo, da bi ti odmarao, ona se omarala. Kada bi se razbolio, dala bi cijeli dunjanog samog etinadja lijeka, Kada bi joj bilo postavljeno pitanje, kada bi joj bilo dato na izbor da izabere tvoj život i svoju smrt, ili tvoju smrt i svoj život izabrala bi bezimalo dvojbe, svoju smrta tvoj život, da ti ostaniš, da živiš, a ona da umre, ako bi moralo tako da bude. I babo isto tako, danima, noćima, odlazio je ovamo ili tamo, samo da skupi novac, pa ti obezbijedi ono što ti je bilo potrebno da se ne svojih vršnjaka ono što oni imaju da imaš i ti. A danas sve to zaboravljamo. Zašto muslimani nazaduju? Ne treba daleko. Neka pogledaju u svoj odnos prema svojim roditeljima, prema drugim muslimanima, zato nam se ne da da idemo dalje. Zato nema bereketa ni u našem znanju, zato nema bereketa ni u našoj davi. Možemo se prsati, možemo se brusati da imamo i imamo Ali suština je ovo. Mnogo se raspravljamo ko forme, a suštinu zaboravljamo. Naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'la prije svega nije preko treba, zatim nakon toga ni prema našim roditeljima, ni prema. Šta misli za tvoja majka takva stara koja je provela godine na seždi Allahu subhanahu wa da podigne ruke za tebe i da dovi, da te Allahu subhanahu podrži, da tuči njegove reketnim gdje god bilo. Ako budeš dobročinitel, ako ih budeš izmetio i tako budu postupali, ne dojis. Što god budeš poželio, to će to će se i ostvariti, budu li oni doveli za tebe kod Allaha subhanahu wa taala to tražili. Ali čuvaj se isto tako, njihova ihada, zasigurno se primaja i protiv djedeta. Sigurno protiv djedeta se dova prima. Dakle, pravo roditelja kod vas je ogromno. I naša obaveza prema njima je ogroman. I budemo li ispunjavali svoju obavuđu na našim roditeljima, koliko smo god u mogućnosti, iako je nikada nećemo isporiti. Njihovo pravo i njihovu nagradu za njihovo dobročinstvo nama koje su učenili u našoj mladosti poznaje samo Allah subhanahu wa ta' ala. i samo ih On može nagraditi za to. Nema toga dijela s kojim bi se mi mogli iskupiti. Izuzelu kako se jeli spominje u hadisima, da nađemo majku, nađemo babu zarobljene u rukama neprijatelja pa da ih oslobodimo. Onda se možemo iskupiti za ono što su oni na način. Ničim drugim. Pa budući, je njihovo pravo ogromno i naše obaveze prema njima ogromne. Budemo li ih izmetili, budemo li ponašali se onako kako Allah traži od nas u Kur'an i Kerimu, pogotovo u Suri, ali srao, ili 23. i 24. ajer, kako Allah su nam telo pojašnjava kako da se obhodimo, Zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala i daće nam ogromne blagodati, ukazati blagodati i na dunjalku, i na dunjalku, i na, i na ahiretu. Pa zasigurno dobročinjstvo prema roditeljima je put do Allahovog zadovoljstva. Ono čemu vjernik i vjernica, jedan vjernik, svejedna vjernica teže. I nama je dobro poznat hadisat Udullaha ibn Amra ibn Asa u kojem kaže Allahov poslanika alihi salatu u slanu zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala je u roditelja, zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja i sržba gospodara je u sržbi roditelja. Također, poznati su nam hadise u kojima se spomnije da su pojedini ashabi, više rivaje, da više hadisa ima, da su ashabi dolazili i tražili od Allahov poslanika alihi salatu wasalam da im, dozvoli, da im dozvoli da idu u borbu. Žele ogromnu nagroda, time se stiče ogromna nagroda pa bi pitao imaš li roditelje, jesu li ti roditelji živi, kog se zbileži, kod buhranje, kod muslima, pa bi odgovarali da, nakon toga bi ih vraćao i govorio idi pa se ti potrudio koji njih. Lijepo se ti obhodi, obhodi prema njima. Pa također, od Abdullah ibn Nasluda na dijelu se prenosi da ju upitao Allahov poslanika Ali Hissanocam o najboljem dijelu kod Allaha subhanahu wa ta'la, Allahu najdražem djelu, u drugom rivayetu stoji djelu, koje je najbližej žennetu, pa rekao namazu njegovo vrijeme. Nakon toga, upita Abdullah ibnu Masud, rekao je, dobročinstvo prema roditelima. Dobročinstvo prema roditelima. Također, stoji u hadisu kod imama Tirnizije i mnugi i drugi budmače, Ahmed je šeha Albani, rekao da je hadis vjerodostojen, Da je Allahov poslanik alihi sallam rekao Roditelj prestavlja srednja vrata dženneta. Pa ako hoćeš pridržavaj se tih vrata ili ih ostavi. Ako hoćeš pridržavaj se tih vrata ili ih, ili ih ostavi. Također u hadisu sličnom jedan od ashaba je došao i tražio Allahov Hisavata, da Allahov poslanik alihi sallam dopusti da ide u borbu pa je rekao imam majku. Ako što je pitan imaš koga od roditelja rekao je imam majku kako je ide i drži se njeni stopa, doista pod njenim stopama, pod njenim stopama je džemnet. Zatim mnogi blagodati koristi na dunjavuku ono što počesto čovjek najviše priželjkuje. Kada mu priča u ahire tuto, vjeruju samoistinski vjernici, ubijedjeni vjernici. Međutim, konkrétno na dunjavuku daj. Svako od nas to priželjkuje. Pa se kroz hadisa Allahov poslanika alih i može zaključiti da dobročinstvo prema roditeljima Dovodi do bereketa u životu, do produženja života, do spuštanja bereketa u tvome životu, do povećanja na fake, obskrbi, do lijepog spomena i ugleda i nakon tvoje smrti, do lakšavanja dunjavskih poslova, do pronalaženja izlaza iz postojećih tegoba, opraštanja grijeha, primanja dove, zatim ono što svako od nas priželjkuje da naša djeca nama čine dobročinstvo uslov je da mi budemo dobročinitelji prema svojim roditeljima ako želimo da naša djeca budu dobročinitelji na nama. Pa se dakle sve ovo kroz hadisa loho poslanika alihi salatu sam. Pa što se tiče na fakje obskrbe bereketa u životu, kaže loho poslanika alihi salatu sam kopli željkoje da mu se poveća obskrba da mu se da bereketa u njegovom vremenu u njegovom životu, da mu se produži život i nakon njegovej smrti da ima se lijep Spomin i ugled da se po lijepom spominje nekao država neka uspostavlja rodbinske veze. Nama najpreće rodbinske veze je su vezet s našim roditeljima. Što se tiče olakšavanja dunjaluških poslova, pronalaženja izlaza iz tegoba, teške situacije, veoma dobro poznat hadis kod Buharije, bilježi se kada su trojica bili zatvoreni u pećin, kada se skotrljala stijena i zatvorila izlazi iz pećini. Pa su pokušavali, nisu mogli da odguraju tu peć, tu stijenu. Nakon toga jedan drugog su posavjetovali da im nema drugog izlaza osim sa Allahom subhanahu wa ta ta'la. Pa da dove Allahu djelbala sa dijelima za koje se nadeju da su iskreno, iskreno učinili radi Allah subhanahu wa Pa jedan od njih je spomenuo svoje dobročinjstvo prema roditeljima i kad god je koji proučio Dolu zamolio Allaha i u njoj spomenuo tijelo za koje se nada da ga iskreno učinio radi Allaha, stijena se mamu i odmaknula. Pa je jedan od njih spomenuo svoje dobročinjstvo prema roditeljima. Spomenuo je da je svaki dan vraćajući se sa svoga radnog mjesta sa svoga posla, vraćajući se kući donosio večeru u vidu mlijeka i slučno ponosio večer i prvo bi odlazio svojim roditeljima, kada bi nahranio njih, onda bi odlazio svojoj supruzi i svojoj djeca. Pa je okasnio tog jednog dana, vratio se na večer, roditelji su zaspali. Pa nije htio da ode da nahrani svoju supruvu i svoju djecu, prije negoli nahrani svoje roditelje, pa je stajao opored njih, spominje se u hadisu u Riva'atima, da je stojao pored njih. Oni su spavali, on je stojao pored njih sa tom posudom, sa hranom i čekao da se probudi. I tako je ostao od do seba, nije utišao do svoje djece, a djeca su bila gladna. Oko njegovih nogu se motalo. i tražilo hranu, nije htio. Pa je nakon toga zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala, ako je ovo dijelo iskreno učinio radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala da dadne da se stije na odmrtni pa, pa je tako i učinjeno što se tiče opraštanja grijeha, brisanja loših djela, obćenito je došlo u Kur'anu Kerimom suri Hud, inna alhasanat yadhhibun sayyi'at, to jest dobro djela poništavaju odbijaju, čine da odlaze loša djela. A zasigurno dobro činjenje prema roditeljima jedno je od najboljih, najboljih činova. Kao što se čuli nakon namaza, ako bude činio dobročinstvo svojim roditeljima, ako Bog da to dobročinstvo, biće na uzlog brisanja njegovih loših dijela, njegovih griha. Također, Allah, poslanik alihi salatu, sami je rekao nakon lošeg dijela učini dobro dijelo, pa će ga, pa će ga ono pobrisati. Također, spomnio se da jedan od ljudi došao, poslaniku alihi salatu, sami je spomenuo da je učinio ogroman griha. Ima li pokajanja za mene? Pa je opitao, imaš li majku? Imaš li majku? Rekao je na. Imaš li tetku? majčinu sestru, lekao i da, onda kaže, idi i čini njoj dobročinstvo. Onda, idi čini njoj dobročinstvo. Kao što je poznato, došlo u hadisu da je tetka na stepenu majke. Onaj koji nema majku, tetka mu je na stepenu, stepenu majke. Što se tiče zasluge da je tebe, tvoja djeca, poslije poštuju, uvažavaju, činiti dobročinstvo, Nama je dobro poznato da je nagroda shodna dielu. Kaže se kako uzajmiš, tako će se i vratiti. Kako posiješ i što posiješ, to ćeš i požnjeti. Pa je došlo u hadisu ibn-Amer, radiyallahu a'inhumah, kako vidieži tabarani nabir barutem i hidu, hadis je dobar. Rekao je Allohu poslanika alihi sallatu oslam Činite dobročinstvo svojim roditeljima pa će i vama dobročinstvo činiti vaša djeca. Budite četni pa će i vaše žene biti četne. Činite dobročinstvo svojim roditeljima Pače i vama, vaše djeca, činiti dobro činstvo. I mi vidimo, svjedoci smo ovih riječi Allahov poslanika Alihi Salaca. Ko je bio dobar prema svojim roditeljima i djeca njegova su prema njemu dobra? Boga mi ko se loše obhodio prema svojim roditeljima, makakvi oni bili Allahov sunnet, zakon, ispunio se na zemlje. I da prema njemu se njegova djeca loše obhodio i brojna su kazivanja, ali tako. Možemo naći brojna kazivanja iz naše stvarnosti da ona ko se loše obhodio prema svome babi, svojoj majci, da su mu djeca obećala da će i oni prema njemu se tako isto obhoditi kada zaživi starost. Pa se spomenje na jedan oženio, uglednu ženu, lijepu ženu, učenu ženu, ne znam u je bila učena, ostao babu a on najstariji u porodici, od djece, od sinova. Pa je običaj da babo bude kod najstarijeg sina. Pa babo iz dana dan postao teret snahin. Pa kaže, hajde da ga u neku tamu posebnu sobu odvojim. Pa je počelo spuštati se i na donji sprat, donji sprat, donji sprat, dok mu nisu dali neku sobu pored ulaza, gdje bi sluge bile gdje bi bili vozači, taksisti i slično. Pa nije. Prije dok je bio u kući, dok je stanovalo zajedno s njima, u, na istom spratu u istoj maltene sobi, vidjao bi babu on, kada se vraća s posla, vidjao bi babu stavno. Međutim, ovako sad, kada je bio tamo u nekoj sobici, na ulazu, vidi kada ide na posao i vidi ga kada se vraća s posla. Pa je onda... Pogoršalo se pa bi da rizio je danku to sedmice pa se desilo da je baba umrla. Nije ni znao za smrt svoga babe. A dijete bi nosilo hranu do svoga majka pošalje i kaže idi nosi djedu hranu u čemu u onom plastičnom tanjiru koji se baca. Pa kada je zatekao svoga babe. Jerko Jungo I onda kupio stvari koji su ostale za njega, ostalo je taj plastični tanjir. Pa je pobrao sve, ali djete uzelo ono, onaj plastični tanjir. I onako prlja, uza se. Kaže, tu se baca, ostavi to, sinko, Kaže, ne, ovo će ja čuvat za tebe. Ovo je tanjir, će ja čuvat za tebe. Da ja tebi sutra, kada ti je ostališ, da ja tebi sutra u ovome dorašim rano, kao što sam svoj djedu dorašio. Kao da sad gledam, jedan, ne znam, nema ovdje nikoga, ima Tarik, je Šijh Hamid, Buhari. Bilo je predavanje, poslije predavanja na koje smo sjedli, uopće poslije predavanja bude jelo i tako jedljamo, i ovako sjedio, ja sam bio s nikoj desni strani, ispred mene je bio Izudin, baš Izudin od Avija, Alaj Begović, i bio je još jedan braz desni strani. Pa je pričao slučaj koji se deši u Medini, Majka imala samo njega, imala tu djete. Djetim je. Babo je preselio, Ostao je jetim, pa ga majka odgajala, majka ga školovala. Brinula se za njegovu existenciju. Kada je odrastao, oženila ga, pa je otišao na medeni mjesec. I na medenom mjesecu zadržao se podugo, zaboravio majku, zaboravio sve ono što je ona činila njemu. Pa je čula da je dobio i sina, da je dobila onuče. Pa onoga dana kada je rođeno onuče, ona je zasadila cvijet. Pa ga nema, pa ga nema, pa ne dolazi. Kada ćeš doći da vidim svoje unuče. Nema druge djece, samo njega je imala. Pa je zasadila cvijet i gajila ga kada dođe s kada dođe sa onučetom, da joj da taj cvijet. Pa se vratila i djete porasla, kada se vratila snaha, vratio se sin, ovo priča se je Hamitom. Došao je sin, međutim ne izlazi snaha sa onom četvom, nikako. Otišla je tamo negdje u sobu i ne izlazi. Pa i će izaći, kada vidim djete? I tako kroz priču dođe do svađe između majke i sina i sin svoje majce šamar odavlja. Kaže, onog trenutka kada me udario, vidjela sam snahu na prozor, kako se smije. Spomenuo je kako je ono malo dana kada je joj oženio i boravio kod majke, kako je bila nesloge između njej snahe, kako je majka, kako biva mnogo šta govorila i, i, i. i zbog toga. Nije tolike god ne dolazio i zbog toga se ovako obhodi prema svojoj majici. Pa kaže, šehan, to se pričalo kaže da je potrgala svoju haljnu i zaklila ga mlijekom kojim ga je dojela i rekla da Bog, da tebi srce pucalo kao što veni puca na samrti kaže šehanit kada su mu dosli smrtni trenuci poprije ko što naši kažu je umro dok su ga vukli u bolicu iz usta su mu izlazili komadići mese komadići srce kako zajmišta ko ćete a po godu također Naše obožini prema roditeljima ili treba do na posebno na posebno. Dakle treba mu se na najljepši način što je god moguće učljepši obhoditi prema svojim roditeljima. U Kur'anskim ajtimach uliste došlo je i sa neodređeno. Dakle svaki vin dobročinstva trebamo možiniti svojim svojim roditeljima. Nema nešto posebno iz zadovoljstva džinikom to. Svaki vid, svaki vid dobročinjstva. Pa ono poznato da ne spominjamo nemo mnogo vremena u kuranskim tim ajdima sura Rukman se spominje da ne smijemo reći uh. Volaten herhoma. Mi smijemo se okrenuti od njih. Negodovati. Podiniti svoju ruku. Reći uh. Već im trebamo govoriti riječi blage. Pune poštovanja. Prema njima trebamo biti posebno milostivi. Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje naš odnos prema vjednicima, prema braći, spomni da budemo milostivi prema njima i takođe kada spomnje naš odnos prema roditeljima spomni da trebamo biti milostivi prema njima međutim kada spomnje odnos prema roditeljima spomni još jedan još jednu dozu milosti isočio waqfi dijanaha liman ittaba ka min budi je li skroman prema onima koji te slede od vjernika ali kada se govori o roditeljima وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحًا مِنَ ذُلِّ Ti prema njima budi skroman, ponizan, spominje se dhul, poniznost, dok, dakle, u našim okođenim prema vjernicima ne spominje se baš taj izraz. Tako, dakle, da se trebamo posebno, posebno lijepo obhoditi prema svojim vrediteljima svaki video običenstvo, sve što njih čini zadovoljno, sve što Prečinjavanjima zadovoljstva nije grije prema Allahu subhanomu talu. Dakle, to im, trebamo, to im trebamo činiti. Ukoliko budu tražli da grijeh činimo, Allah o pravo je iznad svakog prava, pa iznad prava roditelja. Budu tražili od nas da ostavimo nešto što je obaveza, ne smijemo to ostaviti. Ali budu li tražli da ostavimo od nas ono što je dozvoljeno? Ha? Roditelj od tebe traži da ne klanjaš sunnet, da ne klanjaš na file. Roditelj od tebe traži da ne postiš dobrovoljni post. Šta ćeš? Ha? <laughs> Ima Ahmed ne bi tako rekao. Bit bi rekao malik, bit bi rekao šafija. Dobročinstvo prema roditeljima je obaveza, A post je dobrovoljni post. Dobrovoljni post, govorimo, ponedljak pa četvrtak dao udal post. na file, sumnet prije, sumnet i Imam Ahmed Rahimahilov, je upitan ukoliko roditelji budu tražili da ne ideš u džemat, da ne klanjaš namaz u džematu, pa je rekao jeli, ne smije, ne smije se odazvati tom njihovom zahtjevu, jer je namaz u džematu obaveza. Doći budu li tražili da ne klanjaš na file, da svoje vrijeme ostalo, ima obaveznih namaza posvetiš njima. Kaže, pokušat s njima razpovarati, pokušat će ih privoliti da mu dozvoli da klanja na file. Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, kaže da je to odabrano mišljenjem kod šafija. Ibn Hajar je bio šafija. Kod šafija, ukoliko budeš klanjao na filu pa te majka bude dozivala, a ti klanjaš na filu, oćeš pa li prekinuti? Pa kažu, ukoliko znaš da će se majka najutiti, to će joj biti teško, da će joj biti krivo, prekini namaz. Ako znaš da nešto traži od tebe što morate sačekat, završi namaz. Hasan al Basri, rahimahullahu ta'ala, bio upitano dobro u jednom poslju a majka traži od tebe da prekineš, da s njom popiješ gahod, to je pričinjeno zadovoljstvo, kaže, prekiniće post, jako god da imat će za svoje dobročinjstvo i za svoj post. Ja. Doći mu koliko budu tražili ono što je obaveza, što je fart, to dakle, ne smijemo se u tome odazvati sve ostalo što je nižeg stepena, je li, trebamo se odazvati, odazvati roditeljima. Od posebno njihovog prava kod nas jeste njihovo izdržavanje. Koliko su potrebi za tim i ukoliko smo mi u mogućnosti da ih izdržavamo. Ako su oni siromaši, ne mogu da žive normalno, a mi imamo mogućnosti da im to priskrpimo, da im to omogućimo, najveća obaveza naša prema njima jeste da im to omogućimo, da ih izdržavamo, da im obezbijedimo normalan život. Koran, hadis i džmar, konsenzus islamskih učenjaka je tog stavom. A kada se u Koranu spomnije da ne smijemo podići ruku, da ne smijemo podviknuti na njih, da ne smijemo reći čak njih kada se i kad ili kada žive teškim životom, da je to dakle veća ja održava na njim. U hadisu je došlo da je rekao od mnogo poslanika Alihi Sanatu, sam doista najljepše što čovjek može pojesti jeste ono što sam zaradi, a doista je dijete njegova najbolja zarada. U drugim rivajtima, kutebu daugda, hakima i drugih, Je, došao je dodatak, pa jedite i vi od njihove zarade. Tvoje djete je tvoja najbolja zarada, pa jedi i ti od njegove zarade. Postoji brojni komentari ovog hadisa, jedan od velikih hretijskih pravnika. Imam Al-Kasani, Rahimahullahu ta'ala, kaže da ovaj hadis je dokaz da babo, ukoliko je u potrebi, može da uzima od svoga djeteta bez njegova pitanja, bez vraćanja, bez nadoknade. Jer je to njegov, to je babina. koliko je babina u potrebi, jel i može, može da uzme od svoga, od svoga dježdeta. I, nema mnogo vremena da govorimo još, dakle ono posebno u čemu bismo trebali ustrajati, sve što budemo činili zasigurno svojim roditeljima, hitmetili, to će biti manjkavo, ne trebam prestati, treba se truditi, ali zasigurno je to manjkavo, doćim dova. Za naše roditelja nikada nije manjkava. Zato, dakle, najviše trebamo, nakon konkretnog dobročinstva u dijeljima, svojim postupcima, svojim imetkom, pomaganjem njima, ne smijemo zaboraviti nikada dom. O kako je došlo, je li usurili Lukvan. I gospodaru moji smilujete se ti njima, kao što su i oni bili milostivi prema meni, dok me, dok su me odgajali. Pa je došlo u hadisu Allahov poslanika Alihi s.a. da čovjek kada umre da prestaju njegova djela. Osim u tri slučaja. Pa jedan od tam tri slučaja jeste dobro dijete koje dovi za svoje roditelje. I u ovom hadisu Allahov poslanika Alihi s.a. mi je ukazao šta to djete čini dobri. Šta ukazuje na njegovu dobrotu? Da dovi za svoje roditelje. Nije spomenuo neko drugo djelo, već je dakle spomenuo dobu, što je dokaz da u dovi treba ponaviše ponaj više ustrajavati. Jeli? A došlo je u drugim također šedijeskim tekstoima, šta bismo trebali, naročito nakon njihove smrti da činimo jeli, za svoje roditelje. Došlo je dakle opravdano kroz Kur'an i kroz hadisa Allahov poslanika ali i salicom potvrđeno, šta je to dozvoljeno, od čega, od kojih dijela, naših dijela naši roditelji imaju, imaju selabe. Imaju selabe, pa prije svega jeli, dola Prije svega dova, da dovimo za svoje roditelje. Zatim, ukoliko je ostalo nešto od posta, oni su postili, pa zbog određenog razloga nešto od Ramazana nisu mogli da isposti. Nakon toga imali su vremena, pa danas sutra, danas sutra na postićemo, pa ih smrt zatekla. Tada, dakle, lijepo je da neko od njihovih najbližih, dakle mi, Vjeca da napustimo te dane za njih, da dijelimo sadaku za njih, kao što je poznato, u brojnim hadisima, u brojnim predanjima se spominje da su došli, obavijestili Allahov poslanika, ali je sad sam u jednom predanju se spominje žena u drugom čovjek, muškarica, da je rekao moja majka je umrla iznenavnom smrću, nije uspjela ništa da oporuči. A znam dobro da imala vremena, da imala mogućnosti da oporučila vi, da se udijeli sadaka za njom, a učeli dijete sadako, udijeli sadako. U drugom divacu spominje hač, ukoliko su dakle, namjeravali, voljeli da idu na hač, pripremali se, ali ih je smrt protekla u tom, lipo je da se za njih obavi, obavi hač. Jer sva su to dijela oko Bogda od kojih, naši umrli roditelji jer imaju imaju se vapa ju mi se trebamo posebno što svakako za vrijeme njihova života trebamo se truti da ih da im činimo dobročinstvo ali nakon njihove smrti pa najše oni tada više sebi ne mogu učiniti dobrih djela što su uradili uradili što su uradili urad ako su ostavili za sebe određeni sebi razloge da im teku dobra dijela i nakon njihove smrti alhamdulillah dobro je. ali ako nisu budimo miti Budi koji će za njih činiti dobra delo od kojim će nakao oni imati oni imati dobra tako dok još do neamktraj i čuvajmo se dobro neposlušnosti čuvajmo se dobro neposlušnosti prema našim roditeljima kako uzajimimo tako će nam se zasigurno i vratiti dova roditelja zasigurno se ne odbija to je tako rekao je Allah poslanik ali sallallahu alayhi tri dove zasigurno se u to nema nimalo sumnje nimalo sumnje pa je spomenuo putnika, pa je spomenuo onoga kome je učinjena nepravda, pa je spomenu roditelja. Šta mislite da se u jednoj osobi sve ovo troje u jedini? Da si učinio nepravdu svome babi i da je babo na putu. I babo kao putnik kome je učinjena nepravda to protiv tebe. Onda nemaj sumnje, sigurno će ta dola biti primjer sigurno će ta doba biti primjena zato čuvajmo se dobro čuvajmo se dobro dakle našeg obhođenja prema našim roditeljima zasigurno, Allah najbolji zna dobrim dijelom naše stanje jeste ovako što smo zapostavili lijepo obhođenje prema svima a ponajviše prema našim roditeljima prema našoj supruzi, prema našoj djeci lahko je dakle biti na ulici dobar lahko ti u mjesečidu dobar ali ko hoće da sazna ko je kakav neka se obrati njegovoj majici ka se obrati njegovoj supruzi, neka se obrati njegovoj djeci pa ćemo sve jedan od nas vidjeti ko je kakav. Allaha supranom tele molim da ovo nekoliko budu samo nam postre postica i da se malo preispitamo da vidimo kakav je naš odnos prema našim roditeljima. Ako Bog da uz Allahu dozvolu, od sutra počećemo ćemo govoriti o Allahu im, lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Od prilike, dakle, vrijeme od 7 do to jacije. Pa eto, mogućnosti neće dugo je trajati, bojno, govorit ćemo, dakle, o loho i svojstvima uzimati po jedno, dva, tri imena, ili kratko pojasniti značenje tog imena, zatim vjerovanje u to ime kakav treba uticaj da ostavi u našem životu na dunja. Ako Bog da sljedeće nedivje govoriti o odnosu roditelja prema djeci odnosu roditelja prema djeci. Mnogi dakle, i roditelji znaju se malo uzjoguniti, uzdignuti kada čuju kakvo ponašanje Allah subhanahu wa ta'ala naređuje djeci prema roditeljima, pa onda znaju nekada roditelji da pređu jeli, tu granicu da čini nepravdu svojoj djeci, pa ako Bog da, jeli, da bi oni zaslužili da im se čini dobročinstvo, Trebaju i oni postupati prema svojoj djeci, narošte, je li, od malena, od samog dolaska na ovaj svijet, je li, moraju učiniti im dobra djela, nadijem ti pronaći lijepo majku, nadijem lijepo ime i ostalo dakle što je potrebno. Pa, ako Bog o tome sljedeći put ako vada. ima neko nešto da pita, Bojro? Hrani, na CD pitanje laki. Pitati ovaj je lako. Ali on godon stavite, šta radi? Šta radi muš ili sin, kad se posvađaju majka i žena njegova. Šta treba da postupi? prvo, drugo pitanje, kako i dete si rače bez bez, djete, bez babo, kako je bez majka. Dakle, na modlko. Ja tim u šerijatu, Jetim tim samo ono dijete koje ostane bez oca, ne bez majke. Ukoliko ostane bez majke, to se u šarijetu ne smatra jetim. Ukoliko ostane bez oca, otac umre, dakle sve do godina punoljetstva. Nakon godina punoljetstva prestaje biti jetim. Ukoliko izgubi babu, a punoljetanje, ne smatra se jetim. Ukoliko izgubi babu, babu umre, pogine, preseli, saobraćan ljudi, slično, a maloljetanje smatra se jetim, sve dok ne dostigne godine punoljetstva, Kada dostigne godine, punoljestva, 15 godina, nakon toga prestaje biti jetim u šerijetu. A prvo, ne smije dozvolit da se, da se žena posvađa sa majkom. Ne smije dozvoliti ovdje. I treba da se dogovori prve noci kada je dovede sebi u kuću da sve što se desi između nje i majke da šuti. A posle sa njim će rješavati. I on će popravljati, on će razgovarati sa svojom majkom ako jeli. Ja bude problema. Ako bude nekada s majčini strani, znabit, biti, ali zna biti sa snahini. Kaže se sve krva, što se zove sve krva, zato što je uvijek sve ona. A snaha se zove snaha zato što ona na svojim plećima sve snaha, jel? Poljom, ne mora značiti, znaju, znaju i snahini biti problematični. Uglavnom, dakle, on treba dogovod se sa svojom suprugom, što god se dešava između majke i nje, dakle, da ona pređe preko toga, a Kasnije nasamo da s njim o tome porazgovara i da on to pokuša riješiti.